Bé, bon mestre a tothom. Abans de, de començar el que voldria és agrair en Xavier que pensés en mi per acompanyar-lo en un dia com avui i compartir taula amb un mestre de l'oratòria com en Ramon. He demanat que sigui ell el que tanqui perquè si no després el nivell es notaria força diferent. És un orgull formar part de la presentació del seu primer llibre Vostè té un problema i aquest problema es diu PSC. Llegir el llibre d'en Xavier m'ha provocat d'entrada una enveja sana. Jo no he escrit cap llibre i diuen que en aquesta vida és d'escriure un llibre i plantar un arbre. Per tant, he preparat la meva presentació utilitzant l'esquema que tindria de fer un llibre. No us espanteu per això perquè se ve molt més breu. Capítol 1. Jo també tinc un problema i aquest problema es diu credulitat. Aquesta mania meva de creure en les persones i també en les coses em porta, per exemple, a no provar pràcticament sort amb la loteria mai, o amb altres jocs. No ho faig perquè quan hi jugo arribo a creure'm que em tocarà, i donat que això no em passa mai, m'emprenyo i durant unes hores m'acompanya una terrible decepció. Tot i aquesta experiència acostumo a caure en la tentació cada Nadal. Per tant, si el dissabte em trobeu i noteu que estic una mica esquerpa, no m'ho tingueu en compte. Estic peint que no he aconseguit la grossa de Nadal. Amb la política objecte de tots els apunts que trobareu al llibre que avui presentem, em passa una cosa molt semblant. Resulta que jo crec en l'escenari polític i també en els seus principals actors, els polítics. Ho faig durant una temporada, fins que com la loteria em fallen. Si els jocs d'atzar m'engresquen en l'època nadalenca, els polítics ho fan just abans de les eleccions. Com veieu, tot és força semblant, però hi ha una diferència. La decepció per no aconseguir la grossa és força immediata. El dia 22 de desembre, cap al migdia, ja sé que continuo igual de pobra. En canvi, per descobrir que els polítics no compliran el que m'havien dit, han de passar uns mesos. S'acostuma a demanar els 100 dies de gràcia, però nosaltres, que som generosos de mena, fa 30 anys que estem esperant. Capítol 2. El PCC té un problema i aquest problema es diu PSOE. Mireu, llegir aquest llibre que avui presentem no és un plaer. Amb això no vull dir que en Xavier no faci o no hagi fet una bona feina com a analista i com a cronista, sinó que el que hi trobareu en aquest llibre és com per fer les maletes i marxar. El recull de punts escrits entre el mes de febrer del 2006 i el mes de juliol d'aquest any ens dona una visió de la manca de trampera del PSC. L'arribada d'aquest partit fa vuit anys a la presidència de la Generalitat, després d'un acord que els protagonistes van anomenar Pacte d'Esquerres, va omplir dilusions i esperances a molts ciutadans. Veníem d'un període en el què el recolzament que Convergència i Unió havia donat al Partit Popular a Madrid ens havia ofegat el sempre enginyós president Pujol va acabar la seva carrera política lligat de mans i peus i intentant donar resposta als atacs dels populars. Quatre anys després d'aquell primer govern d'esquerres i passat ja un any del segon govern, ara anomenat d'entesa i encapçalat també pel PCC, les il·lusions queden lluny, les esperances han desaparegut per deixar pas a una situació de ja viu. Catalunya torna a estar lligada de mans i peus. Aquesta és la realitat que trobareu quan llegiu el llibre. Uns escrits que els permetran veure l'evolució del país a través dels ulls d'en Xavier i de les accions del PSC. Després de la lectura, vosaltres podreu extreure les vostres pròpies conclusions. Jo ja ho he fet. Crec que el PSC està en un punt en el que ha d'aprendre partit de la situació, definir-se. Estic convençuda que molts socialistes catalans viuen en aquests moments davant d'una greu disjuntiva. Què pot més, la S de socialistes o la C de Catalunya? Una situació amb la que no es troben i no es trobaven a diari. Un dubte semblant al que jo em trobaria si hagués de decidir què em defineix més, la paraula persona o la paraula dona. Hi ha moments en els que només necessito la primera per identificar-me, però n'hi ha d'altres en què necessito la segona per definir-me, per defensar els meus interessos i per desenvolupar els meus projectes. Tot i això, confesso que prefereixo l'escenari d'aquest 18 de desembre que el que havíem tingut anteriorment. No em pregunteu per què, però tinc la sensació que després de la il·lusió viscuda la decepció ha estat molt més gran i després de la sacsejada hem començat a reaccionar. Ara només em queda desitjar que ells també ho facin i que de la mà del PSC també ho fagin la resta de partits. Per això espero que en Xavier no aquí la seva activitat i ens ofereixi altres reflexions en totes les formacions polítiques que poden tenir un paper clau en el futur de Catalunya. Totes poden ser analitzades. Capítol 3. Catalunya té un problema i aquest problema es diu paciència. Diuen que la paciència és la mare de la ciència, però també que qui espera desespera i jo afegiria que qui no arrisca no pisca. No creieu que ja hem reflexionat i analitzat prou vegades la situació com per ara passar a prendre decisions i actuar. No vull treure importància a la manifestació del passat 1 de desembre, però després d'haver mostrat el nostre descontentament, què ha canviat? Quins moviments polítics hi ha hagut? En els darrers mesos, per exemple, tot mirant les imatges que arribaven des de les andanes, treballadors i treballadores esperant un tren per poder arribar a la feina, fent cues per agafar autobusos, escoltant pacientment el que els indicaven des de la megafonia. Jo el que he sentit ha estat vergonya. No crec que el problema sigui una ministra com Magdalena Álvarez. El mal ve de lluny. Però ara aquest mal ja és aquí. No crec tampoc que sigui el moment de començar a analitzar per què ha passat o qui en té la culpa. Ara és el moment d'actuar. Qui ho ha de fer? Al meu entendre, els polítics. I si no ho fan, què s'ha de fer? Doncs aleshores, al meu entendre, som nosaltres els que hem de d'aprendre la paraula. Som nosaltres els que hem de forçar una solució. Us demano que us imagineu si un problema com aquest hagués passat a França. Estic convençuda que els ciutadans haguessin aturat el país obligant els dirigents a actuar, a demanar disculpes i a buscar solucions als problemes. La meva esperança és que tot el que com a societat hem pensat, planificat i analitzat ens serveixi a partir d'ara per actuar. Com de fet deia el PCC durant la campanya electoral, fets i no paraules. Epíleg i ja acabo. He dit que seria breu i ho seré. El nostre país, sota el meu punt de vista, té capacitat empresarial, científica, tecnològica, cultural, social, política... Vivim en un món amb eines que ens poden ajudar a fer el viatge de manera més senzilla. Crec, per exemple, que no hem de perdre de vista les possibilitats que ens ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest llibre n'és un bon exemple. Internet és una eina útil per a tothom, però especialment per als més desfavorits. I aquests, sens dubte, ara som nosaltres. Tenim gent compromesa, treballadora, vàlida i que estima el país, la llengua i la cultura, com en Xavier. Catalunya té molt camí per recórrer i els catalans som corredors de fons. Aquesta, que us he explicat molt ràpidament, és la meva opinió i jo el que faig és convidar-vos, després de la intervenció d'en Ramon, a compartir la vostra. Gràcies per escoltar-me.